Вразно встигла біда. Облік всіх, що приїхали з сільськогосподарських районів. З'явилися довжелезні анкети і треба, заповнюючи їх, представляти посвідки. А тому, що Катранник не мав потрібних паперів, його звільнено з праці. Куди ж ти поїдеш? питає Донборський. Не знаю. Землях радить у Білорусь. Добре радить. Їдь. Я тут продержусь, бо маю документи, я не з села. А в Білорусі, кажуть, обходяться без голоду. Катранник знов на потяг, повний безсонного гамору. Приїхавши до станції, пригорбуватому надрічному місці, знов похилив за звичкою на роздобуток. Люди товпляться, спішать в одну сторону, він теж туди. Чує розмову, продають по два кіло комерційного хліба в одні руки. Черга створилася величезна, і там він прождав кілька годин. Не вистояв. За чотири чоловіка перед ним хліб закінчився. Від безсоння і стоянини кволий побрів Мирон Данилович на базар, натрапив на тюльку. Але вже слабість розбивала його. Від шлункового болю, що, здається, спустошував істоту, як буває, велика комашня підточує коріння дерева. Знеможений Тягся він з цією тюлькою в газеті. Базарна босочня ув'язалася, бо звикла бачити, що чоловік з такою хиткою ходою і ходістю скоро падав під паркан. Тоді миттю, мов тічка шакалів, накидалась обчищувати кишені і торбу. Так і крутиться демонською зграєю вся босота в саліт.